Hej alle folkens, till til episode 2 av Piratfolket. I dag har vi ett nytt tema, hvem er piratpolitikerne? Og det vi ønsker å finne ut i dagens program, det er vem er det nye pirater kan sjekke ut? Altså når du har startet opp, kommet in i Piratpartiet, ikke sant? Og du har betalt mediemskontingenten din, og så det er det spørsmål litt sånn, hva gjør vi nå? Og da tänkte jeg at vi skulle prøve å finne noen pirater som du kunne følge på Twitter, noen blogger, någon grupper som du kunne sjekke ut. Også om du den nødvendig ser en, sånn, en Twitter eller blogger, kanskje du kan følge med dem i nyhetsmediene og så videre. Så i dagens program skal vi prøve å komme opp med noen navn. Da. Jeg har med mig en gjest i dag. Kan du fortelle litt hvem du er? Ja, hej, Takk for en situasjon. Og mitt navn er Thomas Gramstad. Jeg er leder for Piralpartiet. Da har jeg vært nå siden 2017. Og før det så var jeg med i sentralstyr og, og i Oslo fylkeslag og så videre. Jeg var, en, en runde, jeg var flere runder i sentralstyr før det. Okej, okay. jeg tenkte vi skulle starte litt med å høre litt på bakgrunnen din. For det er jo kjekt å vite bakgrunnen til alle disse som kommer på denne podcasten og høre litt hvem de er og bli litt kjent med dem. Så, spørsmålet er... Vad är bakgrunden för ditt medlemskap i Piratepartiet? Eh, varför valde du att bli med i Piratepartiet? Jag har alltid eller i lang tid, har år så har jag aktiv med digitale rättighet i flere olika föreningar som jobbet med det på et tidspunkt så började Fer oss så syns att vi fick inte något särskilt genomslag i politiken, så snakket snackade vi mer och mer om att starta vårt eget parti i Sverige så har man ju då kort tid tidigare startet Piratepartiet så vi ville då lage en norsk versjon da av Pirate Og vi hadde jo også Saabell eller kontaktet svensken og sånt, så, så på den måten så startet det då Pirate Party da for å jobbe med digitale rettigheter. Og da var det jo en av de et av de områdene er jo opphavsrett og filering og sånt som var i fokus på den tiden der. Men der har mye annet då som vi også var inne på. Det var for eksempel ehm øh, retten til å okkupere e-postmeldinger eller meldinger du sender fra deg, retten til å bruke kryptering. Men også åpenhet, åpenhet til for i forhold till at offentlige data som er betalt med skattebetalernes midler, at det skal være tilgjengelig for alle. Offentlige data, det kan jo være for kartdata, både på land og til sjøs. Sjøkartdata har det jo vært mye i de siste par årene. Det begynner jo å mer og mer nå som åpne data. Så det var mange sånne spørsmål av den typen der, sånn litt digitale rettighetssaker som flere av oss var opptatt av, og som vi da endte opp med å lage parti da, som skulle jobbe med de sakene, og etter hvert mye annet også da. men det begynte med disse digitale sakene. Okej, okay. tusen takk. Så, det var bakgrunnen til Thomas. Så var det dagens spørsmål, det vi virkelig lurte på her, og jeg tänkte at vi skulle ha en, prøve å lage en sånn liten rangering her, uh, for at det, det er mange personer vi kan sjekke ut, ikke sant, men uh, hvem er det viktigst? Hvem er de viktigste personene vi kan sjekke ut eh, som nye pirater? Og eh, da tänkte jeg at eh, du skulle få lov til presentere en liste over eh, hvem du synes er eh, viktigst, Thomas. Um, og så kan jeg komme eventuelt med en alternativ liste etter deg, da, hvis det er noen som du, eh, du ikke har nevnt, men som jeg synes at burde nevnes. Så, la meg stille deg spørsmålet, Thomas. Hvilke tre personer, grupper eller organisasjoner føler du deg viktigst at nye politiske pirater bør sjekke ut? Og hvorfor akkurat disse tre? Ja, først så vil jeg jo da nevne Rick Falkvinge. Han var jo grunnleggeren av det første Piratpartiet i Sverige. Og selv om han nå ikke lenger er aktiv i Piratpartiet, så er jo han en viktig person. och han har väldigt mye interessante tanker, og han har gitt ut noen bøker, og de bøkene ligger jo fritt ute på nett och så videre. Så det er et godt sted å begynne da, med, med all disse digitale frihetene og bakgrunnen for å jobbe politisk med de temaene. Så han han driver en blogg uh, som man kan som man finner på namn hans. Tack så välj många som heter Falkvinge så, så det är han första personen jag nämnde. Nummer 2 som jag nämnde det är då Amelia Andersdotter. Hon är också svensk. Det var ju hon uh, blev och valgt in i Europaparlamentet då för Piratepartiet. var aktiv där eh uh, en del år så och har haft en ganska hög profil da, både före och efter det på media. Hon också skriver och tänker mycket intressant. Ja, hon var faktiskt den yngste personen som var med i Europaparlamentet någonsin. Ehm och att hon är hon nu driver hon något annat med något som heter dataskydd net och dataskydd det är då en för att för att beskytte eller kartering och insyn och sånt då. Så hon jobbar fortsatt med de sakerna där. Du finner la henne på ameliaanderstottter.cc. En tredje person när vi nämnde det är Julia Reda som är tysk. Och hon är eller hon var fram till i fjort, til i fjort så var hun också blev alltid för det tyske piratpartiet i Europaparlamentet. Så hon har jobbat väldigt mycket politisk med piratsaker på på det nivån då i EU. Och skrivit mycket och tänker mycket om det. Hon har ju bland annat aktiv med med som var nå i fjort. Så det är väl de tre vi drar fram väldigt mycket först och främst då. Vi kan nämna en till och för att få med en i Norge också. Så vil jeg jo vår nestleder i Piratpartiet i Norge, Svein Mork Dahl, som er veldig aktiv, og han har jo valgt in i bystyret i Arendal, og jobber i Agder Piratpartiet da, sammen med flere andre der. Så han har også vært å følge med, både på Twitter og Facebook, hvor han skriver veldig mye. Ja, jeg hadde faktisk, jeg hadde ikke Svein Mork Dahl på lista mi, men jeg hadde han på den listen over sånn, andre personer som også kan være verdt å velge, da. Jeg har lagt merke det at Svein Markdal, han på Twitter er han, stort sett veldig interessert i Afrika, da. Han, <laughs> og det er egentlig ikke noe galt i det, men var en stund, par år tilbake, sånt, jeg var jeg leste enormt mye nyheter fra Afrika, og jeg hade Afrika-nyheter sendt direkte til skrivebordet mitt, og det var ikke nyheter om Afrika, det var nyheter fra afrikanske medier også. Ja, kan jeg si om det, så er det jo ja. Svein Markdal, han er jo... Um Förresten alltså han och Linda Thöklet, de är ju de internationella kontakter för Piratepartiet så det betyder att de de har ju sånt internationellt fokus och så att de har kontakt med pirater och folk i utlandet. Och för Svenstedt så är det också det han är också en aktiv rolle i den Refugees Norway så han är ju väldigt sån internationellt orienterat också, inte riktigt i lokalpolitiken. du Refugees Norway eller menar du Refugees Welcome Norway? Det är lock Welcome Norway tror jag. Mm, jag tror det stämmer. Ja, ja. Nei, de er kjent med. De, de er en viktig, viktig del av innvandringspolitiske uh, miljø i Norge. Um, jeg har heller merket forresten at Svein Måltdal har laget sin egen Facebook-side for seg selv. For sin, jeg vil si for sin nye offentlige person, noen som han er valgt inn. Og, um, han virker veldig aktiv på den siden jeg har vært og skikket der, og han legger ut en del uh, innhold der. Uh, faktisk virker det som at han legger ut mer mer innhold som er interessant for nye pirater, tror jeg, enn det han legger ut på Twitteren sin, så er det nesten bare afrikaniheter utelukkende. Så jeg anbefaler folk også å sjekke ut den Facebook-siden, Svein Morkdal heter den. Ok, men da hadde vi en liste. Du har du nevnte to kvinnfolk, og pluss Rik, og jeg var overrasket over at jeg, jeg faktisk ikke kjente til noen av de to kvinnfolkene du nevnte. Men jeg har kvinnfolk själv på min liste. Överst på lista min er Birgitta Jonssdotter. Eh jag blev anbefallt henne och med en gång jag begynte att läsa så fant jag at det var en väldigt spännande person. helt fantastisk spännande person. Det var jag läste också en blå, en artikel om hele livet hennes och liksom det är bare action genom hela grejen men Birgitta Jonssdotter. Ja. Absolut ja. altså, Jon är väldigt um jeg har jo på et par foredrag med henne, hun har jo på konferanser i FSK og andre ting i Sverige og Norge, så absolutt, hun er en veldig spennende person, og hun er flink til å legge ting og prate og sånn, så. og hun har jo også, har jo også diverse TED-foredrag, så absolutt mye man kan finne med henne, anbefales. Ja, hun er en islandsk anarkist, poet, aktivist og politiker. Hun er tidligere parlamentsmedlem og styreleder for det islandske Piratpartiet, hun var vel styrerede i sånt år og noe sånt. Hun hoppet vel av for at hun, øh, øh, noe om at øh, hvis du forblir i makten, så tar makten over på en måte. Så hun, øh, hun vil ikke på en måte øh, sørle til seg selv for mye da, vil altså være leder. Men er, noe av det som er veldig kult med hennes baksinstor, hun var involvert med Wikileaks, øh, i hvert fall en liten periode. Hun hjalp til med å produsere Collateral Murder-videoen som viste hvordan amerikanske soldater myrdet den her med irakiske sivile under Irakkrigen. Og den var ju kjempesjokk når den kom, for at den gikk jo veldig hardt mot den narrativen om at Vesten er the good guys, ikke sant? Som alltid, vi oppføres oss på riktig måte, liksom. det er de andre som er the gen genocidal maniacs, det er de andre som er som sprenger seg selv i fyller og så videre. Men den visste også at uh, krig er, uh, krig er uh, rotete, krig skaper monster, også på den amerikanske siden. Dette var jo også i forbindelse med den store lekkasjen uh, som foregikk på den tiden. Collateral Murder var jo bare en slags reklamevideo på si, for den store lekkasjen som vi virkelig ikke sla ut. En annen ting som jeg merkte er at hun uh, beskriver sig selv som en «poetisjon». Altså, eh, blande ordet poet og eh, politician. Hun har sagt at han ønsker å kombinere kunst og politikk, og eh, det synes jeg er veldig interessant, for jeg er jo også, jeg er også en litt poet. Jeg detaljer deta jo et årlig eh, amatørskribent arrangement hvor det er mye poesi og så videre, og jeg har skrevet en del selv også. Så jeg synes det er veldig morsomt eh, at <laughs> det finnes andre også som det, og sånn... Det er at hun ønsker å kombinere disse to, og hvordan ønsker hun ønsker å gjøre det. Da. På det enda har hun sagt at hun ønsker å gjøre det ved å «By looking holistically at issues, artists can bring new perspectives», det sier hun. «By looking holistically at issues, artists can bring new perspectives». Så du kan på å tolke den <laughs> fra den måten du vil. Hun hadde også lest, hadde lyst til å lese opp et dikt som hun hadde skrevet som en bursdagshilsen til Chelsea Manning, jeg vet ikke, er, han er, hun mine, er hun fremdeles i fengsel nå? Det er jeg ikke helt sikker på. Men hun var i fengsel på dette her tidspunktet. Da. Dette diktet hun skrev var, det var et nytt dikt som var skrevet kun for Chelsea Manning, som bursdagshilsen, og det heter «Power is naked for one moment in time». Så jeg skal det da. «Internal external crisis cause deep earthquakes, pangs of awareness penetrate, As for one perfect moment the looking-glass is clear. Sounds of screaming silence, when perspectives change. Rushing in stillness, intent to change everything. Blinding light, awful truth, exposed, everything is changing. Hiding is over, on the option left to share. No glory is requested. Humble justice, perhaps. Power is naked for one moment in time. Echoes through history. People saw, registered, everything has changed. Her voice is everywhere in the truth she exposed. Perverted justice to lock her in a cell, in a body for exposing what is in plain sight. so I Uh, ve veldig kraftfullt uh, dikt Så uh, Jeg tror jeg vil anbefale folk Å sjekke ut henne som uh, Ikke bare som en uh, politiker uh, Men også som en uh, poet Og uh, som en aktivist Hun har en Twitter som hun er veldig aktiv på Så jeg vil da anbefale folk å sjekke ut den Den uh, Twitteren heter, den heter Birgitta Så twitter.com Birgitta Eller du kan bare søke på Birgitta Jonsdotter hun har også en offisiell blogg, har, siste innlegget der var 2017 da, men hun har skrevet mange innlegger inn over mange år, så joib.blogspot.com, hvis du har lyst til å ut den, og hva hun har skrevet ut tidligere, hun har også, som, sagt, som du nevnte, hun har foredrag på YouTube, inkluderte TEDx-foredrag. Og så har hun fått en ny nettsida da, som heter birgitta.is, så jeg, grunnen til at jeg valgte henne da Altså fordi at hun er øverst på listen min Det er fordi at jeg synes hun er super Altså hun er seriøs, superkul Og en nyktrenkende versjon med En dyp bakgrunnshistorie Og hun har mye sånn innenfor, Mye innenfor emner som er interessante For politiske pirater da Nummer to på listen min Det var også, jeg ønsker også å ha en eh, Nordmann, så den kuleste Nordmannen jeg fant da Det var Raymond Johansen Du kjenner skikkelig Raimond Ja da ja da, det gjør jeg. Han gjør en veldig bra jobb. Han også har veldig mye internasjonalt fokus, og jobber blant annet med Pirate Parties International og andre da. Så han er også veldig flink fyr. Ja, eh, nei, jeg bare gikk over, egentlig så gikk jeg og skulle se hvem er som hadde et fredst Twitter-følgere. Eh, det kan jo gjerne at Røyman har ekstra Twitter-følgere, fordi at han, eh, han har jo samme navn som byrådslederen i Oslo. <laughs> så eh, når du går på søker på Twitter, liksom, så får du opp begge to. Eh, det ja, så det kan gjerne at noen har forvekslet han med han, men Raimond virker, virker som en veldig kul kar. Jeg har vært og sett på, jeg har følt hans i noen måneder nå. Han legger ut veldig mye om Katalonias, altså kampen som Katalonien har for selvstendighet da. Og det synes jeg er veldig interessant, at vi har noen som velger å ta opp den kampen. Jeg tror ikke det er veldig mange som forstår helt hva som er helt greia bak Katalonias frigjøringskamp. Men der är det ligger en väldigt seriøs historie som har med fascistiska Spanien att göra och eh Franco var det väl han hette han de der. Eh. Stemmer, og det fascistiske diktatoren där. Eh Stämmer den historien där de hade ju byggde de hade jo eh, alltså några socialistiske organisationsting som fungerade då så altså syndikalistiske kooperativ och väldigt mycket sånt. Allt ja. det fungerade jo som det skulle da. De hade ju men så blev de ju de blev ju nedstämpt militärt då för att støtte fra itler Tyskland och fra Italien Mussolini. Så därmed mens, mens de eh, spanska fascisterna de fick ju också tillvaron och stötta från så de var alena i kampen mot mot dessa här fascisterna. Och så tappade de ju den kampen dessvärre. Men det var väldigt mycket spännande ting de jobbet med politisk. Och det är och det, det som hållits, ikvant det, det väldigt stark i, i den katalonska, barselonska traditionen så, så har jo det, de har ju fortsatt med det över generationerna då, anarkistiska tänkningen och praktisen hvor de får ting til å fungere med kooperativer og fellesskap og så videre. Ja, jeg tenkte jo også del på den kulturelle delen, og det noen har beskrevet det ja, det som skjedde i etterkanten av borgerkrigen, liksom, hvor, han skulle, hvor han skulle konsolidere landet. Det som skjedde mot katalanerne der har blitt beskrevet som «cultural genocide», altså de skulle fjerne katalansk kultur, da. Ja. Katalanerne har jo ett eget språk, og de har jo en litt annerledes kultur, og uh, i dag så er det jo, uh, i dag så føler jo katalonerne seg litt sånn, uh, de, de føler seg litt at de ikke helt henger sammen med resten av Spania, de, for det første så gjør det de mye bedre enn resten av Spania, mye av Spania er mye fattigere enn Katalonia, og så videre. Men det er en lang debatt rundt hele greia. Jeg vil bare nevne at han er veldig interessant å følge, da. og at det er interessant at han, tar den, at han interesserer seg for dette området såpass mye. En annen ting jeg ville velge var at, jeg fant noen informasjon om at han i 2015 så ville han lage et stønt, altså han satte om en stønt, en demonstrasjon mot pisking som straff i Saudi-Arabia, og skulle han la sig selv bli pisket i London, dette var en demonstration mot piskingen av bloggeren Raif Badawi, som ble anklaget for å gi opp religionen sin, som er straffbart under sharia-lov. Jeg prøvde også å finne informasjon om, mer informasjon om denne greia, da, men det virket som at politiet kom så og stoppet demonstrasjonen, for det opptaket de gjorde visste bare at det kom en politi, men også ble det egentlig ikke pisking. Men det var veldig interessant det at de var villige til oss å gjøre det uansett. Da. Det synes jeg at han gjør an kul... Kul pirat. En person som, er, person som er verdt å følge. Så den siste, det er også Falkvingen. Da. Og Falkvingen, han har jo flere foredrag på YouTube, inkludert TEDx. Han er aktiv på Twitter. Jeg sjekker jeg, det. Det har også diskutert man på Twitter i går, eller i dag tidlig faktisk. Og han har jo den Falkvinge.net, siden seg, si, som jeg snakket veldig mye om i episode 1, Piratfolka. Så hvis du ønsker å vite mer om Rik Falkvinge, så anbefaler jeg å sjekke episode 1 da, av Piratfolka. Uh, og han, ja, han er grunnleggende av Første Piratparti, som vi nevnte Men han er også en mann med rik på nye ideer Og perspektiv og så videre Og, og jeg synes at Twitteren hans er uh, uh, Selv om jeg er ikke er enig med han Twitterer Så uh, har han en Twitter med mye humor Og interessante linker Å sjekke ut Så um, jeg tror at folk vil like også følge han Så um, da har vi lagt en liste jeg tror vi begge to fikk med Rik uh, Men så var vi litt uh, forskjellig uh, Når det kom til uh, Hvem vi syns at var uh, Nordmann og Sjekkut, eh, hva var navnet? Du ønsket at eh, de skulle sjekke ut Svein Markdal? Ja. Eh, jeg synes at eh, Raimond Johansen var eh, veldig kul. Eh, men du ja, vi fattet ut Sjekkut begge. Sjekkut begge, ja. Mm. ja eh, og så var det jo disse tre damene da. Eh, jeg sa det Birgitta Jonstotter, og vad var eh, damene dine igjen? Julia Reda fra Tyskland, og så var det eh, Amelia Andersdotter fra Sverige. Ah, ja. Vi har enda en dotter Det er et islandsk etterland Det er dotter Ja, eh... ikke sant mm. Så der var vel kanskje en blanding av Islandsk og svensk Så ja, sjekk ut disse personene eh, Men da har vi et siste spørsmål da. Er det andre personer, gruppe eller organisasjoner Politiske pirater bør sjekke ut, føler du? Ja, det er jo det, det er jo, uh, Hvis vi begynner litt internasjonalt Så er det jo det som heter EDRI uh, Som står for uh, European Digital Rights Initiative det är samarbeid, uh, så att det så är bats organisationer mellan forskjellige eh digitala i europeiska land. i Norge så har for eksempel da EFN, vi kalle norsk Norge der, og så er det tilsvarende foreninger og organisasjoner andre steder då. De jobber då på EU-nivå og og de skriver ju mye sånne høringer og uttalelser og deltar i debatter og alt mulig sånt då, arrangerer konferanser. Så der er det mye å finne. Eh uh, så jeg nevner Creative Commons som var dette systemet for å kunne dele kultur fritt, da. kultur og programvarer og, og sånt, men spesielt kultur, musik, texter, bøker, videofilm, hvor man kan utstyre med fri licenser og bidra til å bygge opp en sånn stor felles allmenning med frie verk som folk kan bygge videre på og gjenbruke kreativt. Og där har vi også norske avdelingen, Katie Commons Norge. De også har mye informasjon, og norsk versjon av lisensene da. Uh, så jeg nevner EFN og EFF FN det er da elektronisk forpost Norge som jobber med digitale rettigheter i Norge relativt gammel organisasjon den ble startet på 90-tallet 1991 var det vel at det kom i gang der og så har du EFF Electronic Frontier Foundation som er amerikanske moderskipet og sånne EFF eller EF organisasjoner ja, det finns jo også i veldig mange forskjellige land over hele verden så de jobber med digitale rettigheter vi kan også nevne NUG Norsk Unix User Group uh, NUG -NO. De jobber jo spesielt i forhold til fri programvare da, og retten til å reparere, ta fra hverandre og større ting virker. Det er noe som heter «the right to thinker», så vi kanskje kan oversette med retten til å fikle. Så det å ta fra hverandre mekaniske ting, ta fra hverandre programvare, hva det måtte være, og forandre på det, reparere det, fikse det og tilpasse det til din bruk. Da. Det er en veldig viktig rettighet. Men etter hvert så er det jo mer og mer sånn at produsentene av forskjellige utstyr de prøver jo å hindre folk å åpne opp og se hva som er under panseret det gäller ju för så för men du har ju sett exempel med eh svårt mycket fem i Medelhanden då med traktorer, och då alltså de som producerar traktorer, de lagade då smarte traktorer som styrs av programvara, och så er programvaran är då Det vill säga si att när jag är där producenten, och där men får ikke då bönderna lov till att reparera och fikla med traktorn längre. Så vi traktoren går i stycker så må man då ber firma Aller Nordix om lov till att att kan komma och se på och kanske reparera så vidare då. Det har det vært veldig mye bråk om. Det begynte i USA, men etter hvert også da europeiske bønder og europeiske land, så kommer den saken der opp da. Og det gjelder jo faktisk generelt for alle kjøretøy, så er det mer og mer sånn at produsentene prøver å innføre programvarustyrt, eh, programvarustyrt kjøretøy, og at man da ikke skal få lov å reparere og, og tingkjøle. Så det er en sånn politisk debatt rundt det. Så kan jeg nevne borgerlønn, som er ett aktuellt tema. I Norge så har vi jo da Borgerlønn.no, som de viser BNNN, som er borgerlønnsorganisasjonen her. Der også er det jo diverse internasjonalt samarbeid. Finland har hatt utprøving av borgerlønn. Canada har hatt utprøving av borgerlønn, det pågår vel ennå. Og der er det mye spennende som skjer. Ja, det har også uh, vært noe... Der, de driver også å ut borgerlønn i Kenya, tror jeg det er. For der er det jo litt enklere også nedi Afrika, hvor der folk trenger ikke så mye penger å leve på, slik som de gjør i Finland. Da. Så det blir intressant å se vad som kommer ut av det. Ja, og for min egen øye så synes det er veldig interessant koble borgelen med, med robotreautomatisering. Robotreautomatisering gjør at du får større produksjon, større verdi. Det er jo da viktig å passe på at ikke det ikke blir en sånn sentralisering, og at det bare blir noen for rike industrialister som tjener de pengene, men at de pengene kan gå til alle. Og da kan jo borgerlønn på, altså en slags robotskatt, da, som igjen kan fungere som brukes til borgerlønn, vil jo da kunne være et politisk virkemiddel der, til å spre de inntektene og fordele det på at vi de kan dekke en del samfunnsboer, ved å ha robotskatt og skatt på automatisering. Jeg har laget en egen Facebook-gruppe om det temaet der, da, som heter Roboter uten grenser. Så de som er på Facebook kan gjerne sjekke ut den. Kult. Da har vi jo, mens vi er inne på lenker og sånt, så har du jo... Uh, generelt så har det jo universiteter produserer et blad heter Apollon Apollon UONO Det er jo dels nettmagasin, men det er også et fysisk papirblad, og det det bladet det er da gratis å abonner på Man kan da bare gå inn på Apollon UONO og, og be om å få abonnement på det og så får man da tilsendt det i post tre-fire ganger i året Det er jo da gjerne temanummer, så for eksempel en gang så, så var det künstlig intelligens var et tema där. En annan gång så kan det vara forskning på vikingatiden. En tredje gång så kan det være bioteknologi och sånt. Så det är olika tema då, men det är också generellt med forskning som sker då inom massa spännande vetenskapliga områden. Så jag har upptattar rymdfart och vad man kan brukar rymdteknologi till. Där har vi ju rymdfart.no, så det et ett norsk nettsajt på det. Også också romsenteret, norskt romsenter, romsenter.no. De orienterer jo om hva som skjer på det området, både i Norge, men også litt i EU og internasjonalt. Ok. Nei, det var uh, masse, masse ting for folk også å ut, og komme litt an på hva du er interessert i da. Vi er jo vi har jo startet vel kanskje med mer, mer eller mindre en eller fo, et fåtalt saker, men vi har spredt oss litt nå til å ha flere emner, så ta oss og velg det som interesserer deg, du som hører på. Jag tenkte jeg skulle avslutte med noen uh, få til der. Um, jeg lurer på om, nevnte du det svenske Piratpartiet tidligere i podcasten? Ja, det mm. ja jeg følger med dem på Facebook jeg også, så jeg tänker at jeg vil anbefale folk også å sjekke ut dem, de mange av de der gruppene på Facebook får Piratpartiet. De, de er jo tyske, tjekkiske og så videre, så folk flest vet ikke hvordan man skal lese tysk eller tjekkisk, i hvert fall ikke tjekkisk. Mm. Men svensk går jo ganske fint Og svensk var den første organisasjonen Så de er kanskje litt mer etablert etter mange år Med å være i drift Så jeg anbefaler ut Svensk Piratpartiet på, på Facebook De heter bare Piratpartiet Ja, så også... kan det jo nærmest de, de aktualiserer på en måte En aktuell debatt som vi har i Piratpartiet i Norge da. Det er det, altså svenskene De var jo et veldig stort parti De ble jo holdt inn i øyeparlamentet Med to representanter Og de hadde jo 4-5 prosent av stemmene på, på, på topptiden der. Etter det så har det jo faktisk blitt uh, veldig lite igjen, da, eller litt redusert og mindre oppslutning, mindre oppslutning i valget og sånt. Og det vi tror da, eller i hvert fall en del av oss i Norge tror, det er jo at liksom, denne debatten med, skal man bredde seg og mene mye i mange retninger, eller skal man spesialisere seg på noen få sånne IT-politiske saker da? Og jeg og kanskje flere andre, vi tenker jo at, uh, det att språket parti så här inte er så stort det har ju öarna att de blir för specialiserade man har rött att mena något om hälsa man har rött att mena något om om skola och utbildning man har rött att mena något om de store temana som folk flest har uppfattat så om inte man rött om de temana så vill folk återvärt vända tillbaka till partier som då har program på de punkterna har ett hälsoprogram och har skoleprogram och utbildningsprogram och har ett program på samhällsl och så vidare och så vidare så vi är rätt sett nötta till att mena om men en del ting om de tingen där och tror jag och Isant det er en debatt du får i på og du ser ju att uh, vad är det som gör att Piratepartiet växer? Vad är en ting som gör att de växer? Att det är at protester till exempel, det är protester mot korruption och sånting. Och visst är det väldigt aktuella saker som Osmane med fildelning och Piratepartiet från några år sedan. Men visst det är någon sånna stora saker. Eh uh, så må man mena nog om andre vanliga saker då och och sätta fokus på det och få folk till att vänna på det. Ja, det, det, var, det var litt spoiler, jeg tenkte å lage en episode Hvor vi snakket om uh, hvorfor Piratpartiet vinner frem i enkelte steder <laughs> men, Ja, så sant, er det en sånn, bare en, en teaser på det Da er det en uh, vekkinteressen for det, den fremtidige ja. episoden mm. ja, ja, ja, så det, vi, kan, vi kan se på det der som en slags trailer, ikke Trailer, <laughs> ja Ja, den andre personen som jeg hadde lyst til å var Jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale dette her Men Zelenek Hrib, jeg tror det er uttale sånn Uh -huh. Borgermesteren i Prag Grunnen til at jeg hadde lyst til å nevne han Det er, er kanske litt vanskelig å følge han For han legger ut bare ting på tjekkisk Ikke sant? Men kanske det kan være interessant å følge med Når han blir nevnt i nyhetsmediene En ting jeg hadde lyst til å nevne her Var denne tingen som han gjorde Var han sto opp mot Kina Og valgte å Etablere et forhold til Taiwan For byen hans Og dette er jo veldig tøft, det er jo veldig mange politikere som vegrer seg for å gjøre et land som kan, som kan virke som en provokasjon overfor Kina i disse dager. Og da er det viktig at vi har politikere som er villige til oss å si nei. Vårt land har vår egen politikk, og Kina skal ikke involvere seg der. Så ser dere skjeb, og så er det jo disse andre Personene Pirate Party International og European Pirate Party, de legger jo et innhold som er, inn, er mer relevant for internasjonalt, eller for i europeisk samling, blir jo gjerne relatert til EU, da. Hvis du ønsker å få, få noe oversikt over hva som er innholdet der, så anbefaler jeg å sjekke ut det. Deretter tra jeg en, en annen person her, som heter Marcel Koulaia. Jeg valgte inn fra det tjekkiske Piratpartiet til den en av de 14. Visepresidentene for EU-parlamentet. Ja, du hørte riktig, det er 14 visepresidenter i EU-parlamentet. Så egentlig så synes jeg at denne visepresidentetitteren er litt sånn, det er egentlig bare en veldig fin titel for personer som sitter i EU-sinversjon sitt, EU av, jeg tror det er konstitusjonskomiteen eller kontrollkomiteen eller noe sånn lignende der, ikke sant? en administrativ komitee. Han er aktiv på Twitter, men etter at han ble valgt inn så har han begynt å legge ut ting på engelsk, og foreløpig så har, han, har det vel bare vært en del sånn kongratulasjoner til andre pirater og så videre da. Men jeg tror at han kanske kan bli viktig mer i fremtiden så det kan vara intressant för folk att se ut han också. Då kanske få oss ett lite mer sån perspektiv på vad är som sker i EU för visst det plötsligt sker en eller någon sånn stor grej så kanske han lägger lägger ut lite information om det skandaler i EU-parlamentet eller något sånt, ikring sant. Så ja, jag tror, tror det var alla som jag hade på listan min ja då har folk fått mange att välja mellan, Jeg jag vet inte hur många vi har många down vi har droppat her nu i löpt av den podcasten men jag känner at vi har alla et ett dussin, kanske två dussin. Mm. Så har podcasten en god del. Mm. Ja, här här det mycket välgemål. Eh piratmiljön stort, så ja. Finn ut hvem du synes er intressant Hvem som høres interessant ut Og så sjekk dem ut Gjerne følg dem på Twitter Sjekk ut blogg bloggene av dem Sjekk ut uh, videoer av dem på YouTube og så videre uh, Hvor de kanskje er, vil dele noen ideer og synspunkter Som er veldig interessante uh, Og så ønsker jeg dere alle sammen uh, Når enn du hører på dette her Om du hører det på morgenen God morgen Om du hører det på, kve på kvelden God kveld uh, Alle sammen uh, Ønsker dere uh, Lykke til med tiden deres innenfor piratpolitikk. Og så sier jeg takk til deg, Thomas, for å bli med. Ja, takk for å få være med. Ok, ok. Da sier vi overhut, alle sammen. Ahoy!